Tizedik fejezet 743. nap John a nap hátra lévő részét a városházán töltötte, és egyelőre mélyen hallgatott az Esvilli utazásról, meg a reggeli repülőúton történtekről. Billy ezzel szemben sokkal késégesebbnek mutatkozott, így hamarosan az egész város tisztában volt az eseményekkel, amelyeknek Johnnal együtt tanulja volt a levegőben. A lakosok igencsak vegyesen reagáltak, egyesek felháborodtak a város repülőgépét ért támadáson, de a fosztogatók sorsáról értesülve sokan csak a vállukat vonogatták. John délre városi gyűlést hívott össze, és zárt ajtók mögött összefoglalta, mi történt a fosztogatók táborával, illetve megosztotta a megjelentekkel a déllel folytatott legutóbbi megbeszélés részleteit. Be kell vallanom valamit, jelentette be a mondandója végéhez közeledve. A fogságom alatt nem hivatalos fegyvelszünetet kötöttem a fosztogatókkal. Elegen volt az újabb és újabb halálos áldozatokat követelő rabló támadásokból, és bár sem a fosztogatók vezére, sem én nem vagyunk képesek tökéletesen kontrollálni az embereinket a disznó vagy csirkelopások, meg a hegyekben működő illegális szeszfőzdék üzemeltetésének kapcsán, de Forrás Barnett a vezetőjük becsületes ember benyomását keltette. Ő maga Afganisztánban harcolt veterán hadirokkant. Megegyeztünk, hogy kölcsönösen igyekszünk feloldani a közösségeink között feszülő ellentéteket. Én ismerem Forrestet, vágott közbe Ed. Annak idején Bursville-ben lakott. Jó gyerek, az egyik unoka testvérem beházasodott a Barnett familiába, így időnként nekem is volt némi dolgom velük. Úgy hallottam, Forest 2001-ben, rögtön a New Yorki terrortámadás után bevonult a hadseregbe önkéntesként. Irakban azután súlyosan megsebesült, vagy inkább Afganisztán volt? Mindegy is, valamelyik a kettő közül. Mikor visszatért, már nem volt teljesen rendben. Egy karját és egy szemét vette el a háború, ez bárkit kikészített volna. Az a poszttraumatikus dolog, vagy mi? Itthon aztán összezörrend pár a törvényjel, de a helyzsaruk, mint tudták, mind ment keresztül, és nem nagyon szívóztak vele. Azt mondod, ő a fosztogatók vezére? Legalábbis ezt állítja, mondta John. Egy kérdés, John, szólt közben Black tiszteletes. Miért hallgattad el előlünk mindezt, amikor visszatértél a fogságból? Hibáztam. Már látom, hogy őszintének kellett volna lennem, de mivel az idők során annyi step esett már el a rajtaütésekben, hogy a North Fork fölöttiek nem néznék jó szemmel, ha hirtelen csak úgy elásnánk a csatabárdod. Könnyen hihették volna, hogy a saját szabadságomért alkudoztam. Személyesen akartam elmenni a Nosforki klánokhoz, hogy szemtől szembe beszélhessek velük, és még azelőtt elsimíthassam ezt a dolgot, mielőtt nyilvánosan is bejelenteném. Az események azonban megelőztek. A felnébe is, John! Vágott közben Mauri. Fogolyként a saját szabadulásod érdekében azt igélsz meg, amit akarsz, mint természetesen a hadiszabályzat betartásával. Ezzel mind tisztában vagyunk. forrest abban maradtunk, hogy a csapata hamarosan tábort bont, és északnak vonul, ezt ezek szerint nyilván nem tartotta be. Ahogy mind tudjuk, a steppek a végén valóban megpróbálkoztak a vendettával, és szépen bele is sétáltak a fosztogatók csapdájába, ahonnan Forresték végül egyetlen könnyebb sérült elfutni hagyták őket. Maguk a steppek is beismerték, hogy a fosztogatók az utolsó szálig lemészárolhatták volna őket, de nem tették. Talán nagy hiba volt, hogy nem avattam be a steppklánt már jóval korábban a fegyverszünet részeteibe. De haragudjatok! John megvonta a vállát és kibámult az ablakon. Pár pillanatra mindannyian elcsendesedtek. Tehát az volt a terved, hogy kivársz, amíg valamelyest elcsitulnak a fosztogatókkal kapcsolatos indulatok? Foglalta össze az elhangzottakat Black tiszteletes, hogy megtörje az egyre kínosabb csendet. És hivatalosan csak később jelented majd be a fegyverszünetet? Milyen a hegy oldala, az övék a másik? John hátranézett a válla fölött, helyeslőn bólintott és megkönnyebbülten lélegzett fel. Az elmúlt két évben nem először fordult elő, hogy a megfelelőnek ítélt pillanatig információt tartott vissza, ez a mostani helyzet viszont igazi kemény diónak bizonyult. A fosztogatókat mindenki törvényen kívülinek tartotta a szó hagyományos ősi értelmében véve is, a törvények nem védték őket, az életük nem ért egy fabatkát sem. Amint megtudta, hogy a csapatot egy veterán katona, ráadásul egy rokona vezeti, Ed, aki a mai napig a legszenvedélyesebben érvelt a fosztogatók és egyéb banditák bűntudat és kegyelem nélküli megleszkészetése mellett, hirtelen gyökeresen megváltoztatta az álláspontját. Pár percig a hegy északi oldalán lévő régi barátairól szónokolt, elmondta, milyen tisztességes, keményen dolgozó emberek, és hogy az elmúlt év összetűzései mindent összevetve talán mégis csupán tragikus félreértések voltak, amelyeket békés tárgyalások útján is meg lehetett volna oldani a kölcsönös rajtaütések helyett. Szóval, mit tanácsoltok, mit tegyünk? kérdezte Black tiszteletes Edre és John meredve. Ez hamarosan kiderül, mondta John. Forrest-tel kitaláltunk egy jelzőrendszert, amelynek a segítségével szükség helyzetben bármelyikünk kezdeményezhet személyes találkozót a másikkal. Ezért küldtem el ma reggel Edet, hogy a régi autószalonnál húzzon fel egymás fölé három amerikai zászlót. Most már csak a választ kell megvárnunk. Sokért nem adnám, ha tudnám, hogy forresznek nem esett baja. Istenemre mondom, remélem, hogy jelentkezik. És nem hiszi azt, hogy bármi közünk volt a reggeli támadáshoz. Hanetán halott lenne, és valamelyik forrófejű embere vette át a helyét, már most megmondom, hogy rajtaütések tekintetében kemény nyár elé nézünk. Persze még ha életben maradt, akkor is dönthet úgy, hogy szálltépés helyett inkább harcol, ami legalább olyan kegyetlen hónapokat vetít előre a hegyoldalon. Ha így alakul, folyamatos határőrzési szolgálatra kell majd átcsoportosítanunk az eddig képzett embereink jelentős részét a földekről és az újjáépítési munkálatokról. Biztosan csak azt tudom, hogy a Kreggy hasadéknál, ahonnan Forrest figyeltek minket, most egy osztag Esvilly katona állomásozik. Ez azt jelenti, hogy nem tudhatjuk, Forrest értesülte egyáltalán a jelzésemről, vagy hogy végül eljutott-e hozzá az üzenetem, amit a repülőről dobtam le neki? Vajon miért hagyta a katonákat odafönt? kérdezte Mauri. John ebbe még nem igazán gondolt bele eddig. Talán Fredericks is többet tudott közte és a börnet közte folyt eseményekről, mint mutatta, hogy aztán így próbálja meg elvágni a kettőjük közti kommunikációt. Talán mindez csupán kisebb terv volt egy nagyszabású akción belül? Fogalmam sincs, felelte John. Talán kiszúrtak odafönt pár fosszogatót, és egyből le is rohanták őket. Végignézett a csapaton, de pár percig senki sem szólalt meg. Végül Mauri kezdett bele újból. Úgy gondolom, ez az ügy egyelőre maradjon köztünk túl egymással is konfliktusban álló dolog berült fel. John az emberek még mindig dühösek a behívók miatt. A legtöbbjük őszintén számít rá, hogy elfogadod a kinevezést, és ezzel legalább a családok felét kihúzod a pácból, amiért persze rettentő hálása is neked. A fosztogatókkal esett kalandról az egész város tud, és mindenki számít a bosszú támadásra. Mit javasolsz? Jelenleg nem tehetünk mást, mint hogy minden reagáló egységünket teljes készellétbe helyezzük, egyet pedig felküldünk a víztározóhoz, hogy segítsenek szemmel tartani a Step családot és a birtokaik környékét. Két további osztagot kérek ide a városházáról. A főiskolán, a városban és a svan lévő többi mozgósítható egységünket most rögtön értesíteni kell a készenléti állapotról. Ha börned helyében lennék és láttam volna a repülőnket, majd a kreggit előzönlő egységeket, bizonyára azt hinném, hogy átvertük őket és eljött a visszavágó ideje. Az egyetlen reményünk, hogy észrevette a jelzésünket, és addig nem támad, amíg a dolog végére nem jár. John a tanácstagok tagok helyeslőbólintásai közepette nézett körbe a teremben. Jól van, ideje munkához látni. Én magam már indulok is a régi Ford autókereskedéshez. A hangár attól csak pár méterre van, ott elértek telefonon, ha történik valami. John visszament az egyszerhez. most is ragaszkodott a vezetőüléshez, az ajtók becsapódtak, a Frederikszel eltöltött vacsora óta kettejük közt feszültség pedig megállíthatatlanul felrobbant. John egyetlen szó nélkül hallgatta végig az asszony Frederikszre szólt válogatott sértéseit, majd a saját döntésével kapcsolatos szitok áradatot is a kétes kinevezés elfogadásával kapcsolatban. Makala ezek után kitért arra is, hogy mekkora ostobaság volt a teszteletlen repülővel a nyílt fölött való furikázás, majd visszakanyarodott John látszólagos végleges elhatározásához, miszerint elfogadja a dél által kínált előléptetést. Nem áthallott jó néhányszor célozni arra is, hogy Johnnak a fogság alatt szerzett agyrázkódása talán nagyobb galibát okozott a fejében, mint eddig gondolták. Legalább fél óráig álltak így a zászlórúd melletti parkolóban, mire makala végre belefáradt a sérelmei sorolásába. John már megtanulta, hogy az efféle helyzetekben a legjobb stratégia az, ha csendben kivárja a monológ végét. A hangárból egyszer csak Billy rohant ki, hangosan kiáltozva, a városházáról keresték telefonon, így aztán Johnnak nem maradt ideje reagálni makala panaszáradatára. Szinte megkönnyebbülten pattant ki a kocsiból, hogy sietve kövesse billit a hangárba, de kevesebb, mint egy perc múlva már vissza is tért. Felvinnél a víztározóhoz? Hogy micsoda? Két férfi jelent meg odafönt a fosztogatók képviseletében. Forrest Börnet túlélte a támadást, és beszélni akar velem.- Te pedig elég ostoba vagy ahhoz, hogy személyesen oda menj? John behajolt az autó ablakán, és puszit nyomott Makala arcára, de a nőt ez nem hatotta meg. Talán valaki mást kellene küldenem magam helyett? Makala oldalra sandított, majd mereven maga alé bámulva beindította a motort. A fosztogatók majdnem betörték a koponyádat. Az agyrázkódásod még mindig nem jött helyre. Ma reggel pedig csak nem szitává lőttek a levegőben, aztán meg az idióta ashville pilóták akartak letörölni az égboltról. Mégis, mi a búsfenét kéne reagálnom mindenre, John Materson? John mosolyt erőltetett az arcára. Most beérném egy egyszerű szeretlekkel. A többiről később még bőven lesz időnk vitázni. Időnként igazán manipulatív gazember tudsz lenni? Csattant fel Makala, majd Csikorgó kerekekkel befordult a ét útra nyugat felé. Jobb keze azonban hamarosan már a férjét szorította. A víztározó duzzasztó gátja mellett álló határmenti figyelőállomáshoz érve John lelassította a lépteit. Meglátta a két fiatal ört, integettek neki, hogy jöjjön közelebb. Úgy fél órája jöttek elő abból az irányból. Egyiküknél fehér zászó volt, a másikuk ezt adta át, uram. A pár éve még John történelem előadásán elsőéves hallgatóként kuksuló fiatal srác átnyújtotta a jelző szalagot, amelyet John reggel dobott ki a repülőből. Ákombákomszerű üzenete alatt mindössze pár szó virított, találkozó ma azonnal. Különben minden paktumnak annyi. Forrest. Bármi más? A két pasas eltűnt az erdőben. Úgy érzem, azonnal célba vesznek, amint kidúgjuk a fejünket a sánc fölött, önt is beleértve, uram. Nagy kő esett le John szívéről, amiért végül sikerült rábeszélnie Makalát, hogy a reagáló egységgel együtt inkább a kocsinál várakozzon. Szép munka, fiam! mondta John, majd meglengedte a szalagot a figyelőállás homokzsákjai fölött, és felállt. Uram, lelőhetik! Hol biztos, hogy távcsöves puskákat állítottak ránk? John megpróbálta a fiatal srácra mosolyogni, majd kilépett a bunkerből, és lassan megindult a nyugati partján vezető régi bekötőúton. Alig ért a bunker látókörén kívül, amikor zajokat hallott maga mellett, Hamarosan pedig két fiatal férfi, magas, keménykötésű legények, egyikük egy M4-es gépfegyverrel, a másik egy teleszkópos vadászpuskával, bújt elő egy közeli rejtek helyiről. Szótlanul csupán kézmozdulatokkal jelezték neki, hogy haladjon tovább az úton. Nagyjából 800 métert sétálhattak így, amikor az út elkanyarodott és egyre meredekebbé vált. Nem akarok ünneprontó lenni, de ha arra játszotok, hogy egészen a birodalmatok szívéig elballagok így, csalódást kell okoznom. Hasogat a fejem, és sajnos már az erőm sem a régi. A két fegyveres nem válaszolt, csak újból jeleztek neki, hogy haladjon tovább. Vajon most újra a karjaikba sétálok, ezúttal ráadásul önként és dalolva? töprengedjön. A két pasas, akár a támadás kétkeserű túlélője is lehetett, akik bosszú vágyból elhatározták, hogy a saját szakállukra szervezett akcióban végeznek vele, ő pedig szépen beleesik a csapdájukba. Összességében nagyon is valószínű volt, hogy Burnett nem érte túl a helikopterek légi csapását, és ha így volt, John jogosan érezhette címeres ökörnek magát. Makalának igaza volt, újabban túl gyakran vállalt féle kockázatot, és maga sem igazán értette, hová lett a korábban oly nagy hasznára vált ösztönös óvatossága. Az út hirtelen kanyart vett, John pedig döbbenten torpant meg. Jó pár terep színüre festett, négy kerék meghajtású járművel találta szemben magát. El sem tudta képzelni, hogyan voltak képesek idáig eljutni velük a fosztogatók az elhanyagolt, réges -rég használaton kívüli erdei utakon? A legelső járműben meglátta Forrestet, sápat volt akár egy szellem. Forrest! Úgy bizony, Materzon! Ide figyeljen, most nincs időm az udvariassági körökkel szarakodni. Szívességet kell kérnem, ráadásul nagyot. Miről van szó? Csak nézzen be hátra! John Bolintott majd szinte rögtön leesett neki, hogy erre valójában nincs semmi szükség. A síró gyerekek és a kínoktól nyöszörgő emberek jajkiáltásait, jelenlegi világuk oly jól ismert emberi zajait, onnan is tökéletesen hallotta. Végül mégis vetett egy pillantást Börnet kocsijának platójára, ahol véres kötésekkel borított gyerekek zsúfolódtak össze. Néhányan közülük halkan sírdogáltak, és tágranyílt, nyílt rémült szemekkel néztek rá. A háború újabb áldozata egy nagyjából tizenkét éves fiú hosszan arcába bámult. Egy apró csecsemőt tartott a karjában, a kislány ernyetten lógó tagjaiból John azonnal tudta, hogy halott. A kocsi lenyitott platójáról vércsöpögött az Erdei útra. A többi járművet ezek után már fölösleges lett volna szemrevételeznie. Határozottan kinyitotta az ajtót börnet mellett. Húzodjon arrébb, Forrest. Rendben van, csak adjon rá egy percet. Ezúttal nem úsztam meg, én is kaptam egyet a gyomromba, apokolba is. John támaszt nyújtott börnetnek, és meglátta a törzse csavart, véráztatta kötést. A vérfóz szerencsére a baloldalán égtelenkedett, érintetlenül hagyva a férfi máját. John óvatosan segített neki arrébb az ülésen, majd a ridegen bámuló sofőrre pillantott. Induljon már az Istenért! Hová? A városba, maga idióta, a kórházba! Gyerünk! A földút igencsak rögös volt a rengeteg törmeléktől, egyes szakaszait pedig szinte teljesen elmosták az esőzések. John arca minden egyes döccenésnél megrándult, mert a kocsi folyamatos rázkódásától a gyerekek fájdalmas sírásban törtek ki. A bekötőút egyenes szakaszát elérve aztán végre gyorsabban haladhattak, Johnnak azonban hirtelen eszébe villant valami. Itt álljon meg, hadd szálljak ki. Miért? kérdezte folytott hangon börnet. Szeretne újabb golyót kapni? Egy teljes reagáló egység ág odalent. Mi sem tudtuk, mire számítsunk a mai találkozóval kapcsolatban. Jelzek, ha biztonságban tovább jöhetnek. Ugye nem ver át Materzon? A pokol legmélyebb bugyrában égjek el, ha igen. Vágta rá John, majd kiugrott a kocsiból, és egészen addig futott előre az úton, amíg a figyelőállás látóterébe nem ért. Felemelt kézzel integetni kezdett. Járművek jönnek! Minden rendben van! Visszanézett a vezérkocsi felé, és jelzett a sofőrnek, hogy elindulhat. Bár addigra szinte teljesen kifulladt, John a vezérautó előtt kocogva vezette a konvojt, Pepet bordájába minden egyes levegővétel és lépés után belenyilat a fájdalom. Oldalra pillantva meglátta a egység fedezékből előbújó tagjait, azonnal jelzett nekik, hogy engedjék le az amúgy tüzelésre kész puskáikat. A bunkerhez érve szitkozódások közepette kapta fel a telefont és várta meg, Míg a városi kapcsolótáblánál őrködő méből végre felveszi a kagylót. Itt Matarzon! ordította a telefonba. Sebesültek érkeznek a városba! Sokan! Nem kell aggódni, nem ellenségek! Általános riadót kérek! Az orvosi csapat azonnal nyissa meg a fő kórház épületet! Csipkedjék magukat! A sérültek nagy része gyerek! Nincs vesztegetni való idő! Lecsapta a telefont, és visszarohant a vezérkocsihoz. Saját reagáló egységének tagjai ekkorra már régletették a fegyvereiket, a platókon fekvősebesültek, láttán többen zokogni kezdtek közülük. A fenébe is! kiáltotta John! Mindannyian tudtok első segét nyújtani! Sírás befejezni, ugorjatok fel a platókra! és segítsetek a szerencsétleneken. Páron maradjanak is a kocsikon, hogy a városba menet jelezhessék a lakosoknak, hogy nincs veszély. Újra felbőktek a motorok, John pedig visszaszállt Forrest mellé a vezérkocsiba. A város felé indulva épp egy rég elhagyott szabadidőközpont mellett haladtak el, amikor hirtelen meglátta a viharvert esszelét maguk előtt az út közepén. Mennyi minden változhat egyetlen hét alatt, gondolta elkeseredetten. Legutóbb itt jártakor majdnem golyót ereszedtek a fejébe, amikor az övéi felé bicegett az úton, most meg egy sérültekkel teli karaván élén halad, ugyanazzal a fosztogató bandával, amelyel az elmúlt év folyamán annyi összetűzése volt. John kihajolt az ablakon, és őrült módjára integetni kezdett az út kellős közepén áldogáló makalának. Az Edszel mögött immár ott sorakozott a tartalékos osztagokat szállító négy terepjáró is, valaki nyilvánvalóan önhatalmúlag mozgósította őket, miután John a két ismeretlen fegyveres kíséretében eltűnt a szemük elől az erdei úton. Úgy 50 méterrel a terepjárók előtt John újból megállította a sofőrt, és kiszállt. Ezúttal levegő után kapkodva inkább csak gyalogolt. Ha jobban szedi a lábát, még azt hihették volna, hogy szökni próbál, ami könnyen elhamarkodott lövésekhez vezethetett volna. Makala, itt most rád van szükség! kiáltotta. A nő oda hozzá. Jászusom, mégis, mi a fene folyik itt, John? A férfi a vezérkocsi felé mutatott, de az érzelmek erőt vettek rajta. A reggeli légi támadás sérültjei. Már telefonáltam a városba, a kórházban készülnek a fogadásukra. Menj csak és nézd meg te is, mit tettek velük. A hangjában zaklatottság vegyült. Bár az elmúlt két évben számtalanszor találkozott a halállal, John őszintén szerette volna hinni, hogy a rémségek ezen korszakának lassan vége szakad. De most csak még több szenvedés vette körül, a halott kislány szorongató, sokkos állapotban lévő kisfiú láttán pedig úgy érezte, nem bírja tovább. Makala ellépett John mellől, és a szája elé kapta a kezét, amint elétárult a teherautó platóján lévők látványa. Pár másodpercig döbbenten át, majd visszanézett a férjére. Mindenki, aki a reagálóegységből részett a felcserképzésen, azonnal ide hozzám? Gyorsan! Ezzel fel is pattant az egyik teherautóra. John a kocsi ablakánát újra benézett Forrestre, aki kétség kívül most is az ájulás szélén állt. Ála Istennek, hogy hozzánk fordult! Tartson ki, katona! Most rögtön a kórházba visszük az embereit! Csak tartson ki! Forrest viszonozta a pillantását, és egy apró bólintás kíséretében kinyújtotta felé véres kézfejét. John megszorította, majd oda a járművek vezetőinek, miközben visszaindult az Edszelhez, felszólította őket, hogy tisztítsák meg az utat, és konvojba rendeződve induljanak meg utána. Miután nagy nehezen sikerült megfordulnia az ormótlan edszel felpörgette a motort. Padlógázzal süvített végig a kanyargós úton, egészen a négysávos 70-es útig, amelyen az utolsó pár kilométer már sérültek számára is valamivel elviselhetőbb volt. Ezek a szerencsétlenek végül is egy közel 50 kilométeres göröngyös földúton való zögykölődésen voltak túl, hogy kikerülhessék a kreggi hasadéknál örködő esvilli katonákat. A főútra kanyarodva John lassított, hogy a fosztogatók hat platós teherautója ne maradjon le túlságosan, majd újra tövig nyomta a gázt. Az etszel megrepett kipufogójából fekete füst tört elő. Black Mountainba érve az elhagyott gyógyszertár mellett az út újra összeszőkült, John pedig ráfeküdt a kocsi dudájára, távolról már hallani lehetett a városházán felszerelt öreg szirénát. A belváros lakói a nap előtt is okleveles és azóta kiképzett orvosokkal, Nővérekkel együtt mind igyekeztek eljutni az előre kijelölt mozgósítási pontjaikra. Mivel csak kevesen voltak tisztában az aktuális eseményekkel, a jó öreg egyszer közelettére sokan kérdéseket kurjantottak John felé, aki ezúttal kénytelen volt válasz nélkül elsuhanni mellettük, a nagy sietségben majdnem beleütközve egy teherautóba, amely épp a cserri útról kanyarodott el a tűzoltóság felé. John vadul káromkodott és átkozta a feledőtlen sofőrt. A jármű megpróbált kitérni az útjából, ő pedig pár másodpercig komolyan mérlegelte, hogy utólag személyesen rúgja majd szét a sofőr seggét. Amikor aztán elhúzott a kocsi mellett, John Black tiszteletest szúrta ki a volán mögött, mire egyszerűen tovább nyomta a dudát és jelzett a barátjának, hogy kövesse. Magát a kórházat, amely a hordával vívott csata után ezernél is több sérültet látott el, másfél évvel korábban az egykor virágzó bútorkereskedésben rendezték be a város főterével szemben. A csata utolsó sebesültjeinek elszállítását követően az épületet makala irányításával kitakarították, majd némi gyógyszerellátmánnyal együtt lezárták egy. A város csújtó esetleges újabb katasztrófa, csata vagy járvány esetére. John megállt a kórház előtt, és jelezte a mögötte közeledő kocsinak, hogy parkoljon le az utcán. Makala meg sem várta, hogy a jármű teljesen megálljon, már le is ugrott a platóról. John könnyeket látott a szemében. Nővérként, bár most orvosi szerepkörben, általában mindig profi maradt, és megőrizte a hidegvérét az efféle helyzetekben, a relatíven nyugodalmas hónapok azonban valamelyest őt is megpuhították. Uramisten, John, legtöbbjük még csak gyerek! A férfi képtelen volt válaszolni. Egyetlen rövid pillanattal később, mintha átkattintottak volna egy kapcsolót makala szívében, újra visszanyerte a lélek jelenlétét, és visszabújt a profi gyógyító maszkja mögé. – Sírültek besorolása itt! – kiáltotta. – Kérem a besorolási táskát, és valaki hozzon ide egy asztat! Haladjunk! Egy-kettő! A reagáló egységek nemrégiben kiképzett felcserei már ugráltak is le a járművekről, rohantak teljesíteni a parancsokat. Makala végignézett a kocsisoron, az ajos motorokat lassan mindegyik sofőr leállította, így a hangját már messzebb és tisztábban lehetett hallani. Mindenki figyeljen rám, kiáltotta. Egy pillanatra álljanak meg. A sérülteket olyan gyorsan visszük majd be a kórházba, ahogy csak lehet, de megkérném a sofőröket, hogy ezt a feladatot hagyják meg az itteni személyzetnek. Nem szeretnénk súlyosbítani a már amúgy is épp elég komoly sérüléseket. Bár a felesége pillanatnyilag levette a válláról az irányítás terhét, John érezte, ahogy a sok rettentő hullámai összecsapnak a feje fölött. Súlyosbítani a már amúgy is komoly sérüléseket? Ezek az emberek átvészeltek egy nagyjából 50 kilométeres pokoli egzóduszt. Egyiküket sem szíjazták hordágyhoz óvatos kezek másodpercekkel azután, és nem repültek velük mentő helikopterrel a legközelebbi kórházba. Pillanatokkal később Wagner doki is berobogott, villámgyorsan lepattant a motorbiciklijéről, és futólépésben indult a kórházban előre kijelölt helye felé. John ugyanekkor látta meg a régi fogorvos barátját is a rendelője felül a kórház felé igyekezni, egyik kezében egy értékes üveg éterrel, a másikban orvosi táskával. Utána rohant és csatlakozott hozzá. Makala átnézett az utca túloldalára, a parkban gyülekező civil tömegre. A helyiek a temérdek hasonló helyzetet modellező gyakorlat után már jól tudták, hogy nem szabad közelebb jönniük. A tűzoltóság és a városháza előtti parkolóban a Sziréna hallatán a katonai egységek is elfoglalták a helyüket, bár még nem lehettek biztosak benne, hogy valóban katonai akció készül. John elkapta Grace Freeman a másod másodparancsnokának tekintetét, amikor a lány a városháza irányából az eligazítási pont felé futott a lejtőn. John kiáltva utasította, hogy minden felcsert küldjön a kórházba, a mozgósított katonák fele pedig menjen az úttestre a bámészkodók távol tartása céljából. Utóbbi feladatba Ed is belesegített. Makala időközben belekezdett a hordágyak cipelésében segítkező önkéntesek toborzásába, néhány tucat polgár azonnal válaszolt és a hívására. Az asszony beküldte őket a kórházba, ahonnan pár pillanat múlva már is hordágyakkal szaladtak elő. Mindenki figyeljen rám! kiáltotta Makala. Először minden sérültet egy felcsörvizsgál meg, hordágyat csak ezután emeljük. Ha gerinc sérülés gyanúja merül fel, képzett orvosi asszisztenst kérek a sérült mozgatásához, és merevített hordágyat kell használni. Most pedig hajrá! John a vezérautóhoz ment, és behajolt az ablakon. Gyerünk, Forrest, ideje magának is bemennie. A férfi arcán halvány mosoly futott át. Hé, ezredes, vagy a fene tudja, milyen rangban van éppen. Az igazi tisztek mindig az utolsók, emlékszik? John nagyot nyert, és újra megszorította Börnet kezét. Most is jól látta a férfin a vörös, nedves kötést, a sebe folyamatosan vérzett. John pár pillanatig tétovázott, ne bírálja-e felül, és ne adja-e egyszerűen parancsba, hogy kettes besorolású sérültként azonnal vigyék be a kórházba. Aztán a válla fölött hátrasandítva látta, ahogy Makala és az asszisztense már neki is láttak a munkának, épp az első hordágyon érkező sérültet vizsgálták. A nőnek a hordával vívott csata óta először, újra vállalnia kellett a létező legszörnyűbb felelősséget, neki kellett kiválasztania, ki kap azonnali ellátást, és kinek kell várnia, mivel a sérülései nem életveszélyesek. Emellett ő döntötte el azt is, kik azok, akikre a biztos halál vár, mert olyan súlyos állapotban vannak, hogy a kezelésükre fordított idővel és energiával számos könnyebb sérültet menthetnek meg. Rajtuk már csak blacktiszteletes imái segíthettek. Makala magához vette a besorolási táskát, amit az imént kért, majd kihúzott belőle egyet az alján megbúvó régi rúzsok közül és kicsavarta. Az első hordágyon egy nyolc év körüli kislány kuksolt, rezzenéstelen arccal szorította a jobb térde alatti vérrel átitatott kötést. A sípcsontja teljesen abszószögben állt, és láthatóan kitüremkedett a sebből. Makala egy kettest írt a kislány homlokára, azonnali ellátásra volt szüksége, hogy megelőzzék az artériás vérzést. Mivel a kórház végtak rekonstrukciós lehetőségei igencsak korlátozottak voltak, a gyermekre később nagy valószínűséggel amputáció várt. A kislány után egy éves fiatal nő következett, törött karja az oldalán lógott, ám vért alig-alig láttak rajta. Makala pár megnyugtató szót suttogott neki. A lány mosolyogni próbált és bólintott, Makala pedig rajzolt egy-egyest a homlokára. Valószínűleg hosszú órákat kell majd várnia, míg valaki végül ellátja, de az elvérzéstől vagy a sok hatás következtében beálló halától legalább biztosan nem kell tartania. Egy másik hordágyon kisfiú feküdt messzelenül, szinte magzatpózban kucorogva. Úgy vinnyogott, mint egy sérült kis cica, amikor makala a sebeit vizsgálva megpróbálta felemelni a kezeit, végül néhány a kórházból éppen kiszaladó nővért is segítségül kellett hívnia a feladathoz. Pár pillanatig csendben tanulmányozta a fiúcskát, majd puszit nyomott a homlokára. Hamarosan meggyógyítanak, duruzsolta neki, aztán John szeme láttára egy hármast rajzolt a homlokára. Már nem lehetett rajta segíteni. Arra a kevés fájdalom csillapítóra és altatószerre, amiük még megmaradt, a kettes besorolásúak műtétjeihez volt égető szükség. Makala a könnyeit törölgetve felállt, és a következő sérült hordágya felé mutatott, egy újabb egyes. A fiú, aki John az egyik teherautó platóján látott, karjában a mozdulatlan csecsemővel, még csak most került sorra. Az utca másik oldalán összegyűltekkel együtt mindenki némán figyelte, ahogy stoikus arccal Makalához lép. Mindannyian jól hallották a szavait. Néni! Ő itt a kis húgom. Csak ő maradt nekem. A családom meghalt. Kérem, gyógyítsa meg! Makala letérdelt mellé, és a csecsemőt takarós állat letekerve óvatosan megvizsgálta a babát. A kislány oldalán hatalmas, szörnyűsebb tátongott. Már régen elvérzett, az arca szürke volt. Megfoghatom őt egy pillanatra, hogy megvizsgáljam? Súgta Makala. Igen, asszonyom. Az asszony a karjába vette a babát, és úgy tett, mintha valóban vizsgálná, miközben a sálat óvatosan próbálta visszatekerni a törzsön égtelenkedősebb helyköré. Azt hiszem, a húgod igazán különleges eset? Téged hogy hívnak? Vány Szentnek ne élnek. Bányszent, most azonnal el tudom vinni a húgodat a doktor bácsihoz. Ő majd segít neki, mert tényleg nagyon-nagyon különleges eset. Jó lesz így? A kisfiú tágra szemmel, nézett rá. Tényleg? Meg fog gyógyulni? Akkor csendesedett el, amikor átjöttünk a hegyen. Különös gondunk lesz rá. Nagyon bátor fiatalember vagy, Ványszent. A barátom most megmutatja, merre kell menned, hogy a doktor bácsi a tekarodon is segítsen. Makala az aszisztensére pillantott. Sok hatás alatt van, de kettes? Kerüljön a sor elejére! Még van egy kevés váliumunk, kapjon egy adagot! A fiatal lány, szintén csón egyik régi tanítványa, csak nagy nehezen tudta visszanyelni a könnyeit, mi alatt a kórház felé vezette a kisfiút. Ványzent váratlanul hátrafordult. Makala kétségbe esetten igyekezett eltakarni előle a sállal a húga fájdalomtól eltorzult vonásait, és elrejteni az apró testet ért szörnyűséges sérüléseket. – Nem! – Ordított fel Vinescent, majd zakogva összeesett. – Figyétek be gyorsan! – kiáltotta Makala. Néhányan a közelben áldogálló tömegből azonnal átvágtak a katonák sorfalán, és a fiúhoz rohantak, hogy felsegítsék. Makala csak szorította a halott kislányt, majd maga is zokogni kezdett, tekintete körbejárt a döbbenten bámuló sokaságon. – Hát ez a gyerek is az ellenségünk? – kiáltotta kétségbe esetten. – Isten kegyelmezzen a lelkünknek! Isten! Szipogott tovább a kislány hol testét ölelve. John elengedte börnet kezét és odarohant hozzá, bár Black tiszteletes már megelőzte és makala gyenge ellenállását megtörve átvette tőle a gyermeket. John letérdelt a felesége mellé és átölelte. Az asszony keservesen sírt, John pedig erősen magához húzta és próbálta megnyugtatni az ölelésével. Blacktis szeletes karjában a halott kislányjal a tömeg felé fordult. Mindannyian imádkozzunk! Imádkozzunk ezekért az emberekért, és azért, hogy véget érjen ez az őrület! Ezek után megfordult, és lassan bement a kórházba a gyermekkel. John még mindig szorosan öleltem a kalát. Istenem, John! Amit Jenniferünkre gondoltam! Ugyanezt láttam a kisfiú szemében, mint a tiédben, amikor meghalt. Miért tették ezekkel a szerencsétlenekkel? John felnézett. A hordágyakon fekvők hosszú sora messzire kanyargott, várakozó, sírdogáló sérültek voltak mindenütt. Az utca túloldalán többen sírva fakadtak, mások térdre borulva imádkoztak. Mintha az együttérzés megrendítő hulláma öntötte volna el a várost, a pár órával ezelőtt még ellenségnek tekintett kívülállók szenvedése immár a helyiek fájdalma és kínja is volt. – Makala, vissza kell menned! – súgta a feleségének John, miközben előre-hátra ringatta, mintha egy kisgyereket vigasszalt volna. – Neked ez a szakmád, és tudod, hogyan segíthetsz rajtuk, én viszont nem. Makala nagy levegőt vett. Húsz felkérlek! súgta. Sikerült feltápázkodnia, majd vett egy nagy levegőt, bólintott és teljesen a saját lábára állt. Az asszisztens, akivel az imént beküldte a fiút a kórházba, szipogva tért vissza mellé. Gina, koncentrálj! Most nem adhatjuk fel! könyörgött neki makala. Gyere, segíts nekem! John hátra lépett, ahogy Makala újra a kezébe vette az imént a földre ejtett rúzsdarabot, és egyből a következő hordágyon sérült fölé hajolt. Kettes! Próbáld meg kideríteni a vércsoportját! Aztán öreg férfi érkezett a saját lábán. John egészen az agyáig látott a koponyáján tátongó óriási lyukon keresztül. Makala hármast írt a homlokára, és magához intett egy segítőt, hogy vezesse be az épületbe. Most egy gyomorlövéses, már-már éves -már huszonéves fiatalember került sorra, nem is volt eszméleténél egyértelmű hármas. Majd egy újabb kettes, bár a nyaki ütőeret valaki lóhalálában összevarta, egyre csak szivárgott belőle a vér, és úgy tűnt, ha nyomás bármelyik pillanatban szétfeszítheti. Aztán jött a következő, a következő és a következő. John visszatért a kis teherautóhoz és ismét megfogta Burnett kezét. A férfi hangja igen gyenge volt, de még el tudta mondani, mi történt odafönt a hegyen. Végig tagadta, hogy bármi közük lett volna a katonai konvojt ért rajta ütéshez. Néhány embere épp a medizon a szekta-szerűl foszogatócsoporttal folytatott kereskedelmi tárgyalásokról tért vissza. A távolról szemtanúi voltak az eseményeknek, és rögtön siettek vissza a táborhelyre. – Miért nem szedték a sátorfájukat, és mentek éjszakra, hogy ígérte? – kérdezte John. Burnett erőtlenül felnevetett. – Tudja, mennyi nem bánta volna? – a neki állok ötven járművet, és négyszáz embert 80 kilométerrel arrébb költöztetni? Egy rohadt katasztrófa filmbe is beillett volna az a jelenet, az biztos. Csak blöföltem magának akkor, John, mert látni akartam, hogy a reagál. Aztán meghallottuk a helikoptereket, én pedig tudtam, hogy istentelen nagy szarban vagyunk. John csak bolintani tudott. A kis felderítőgépüket látva először azt hittem, maguk is benne vannak. Igen, figyeltük az első teszrepülésüket is a múlt hét végén. A kregi hasadék nagyon pöpeckis fészek voltak a Szóval, igen, először meg voltam róla győződve, hogy benne vannak. Azért, ugye, kapott pár golyót a madárkájuk. Néhányat, igen. Az egyik majdnem levitte a fejem, pont mögöttem ütött lyukat. Burnett panaszosan kuncogott egyet. Egy karral is megy még a cézás. Maga volt az. Még szép. Most már persze örülök, hogy elvétettem a célt, ahogy annak is, hogy ledobta a szalagot. Rábíztam magam a sorsra, és hittem az üzenetének. Emellett végignéztem, ahogy az apacsok eljátszadoznak a gépével. Burnett feje hátra billent, mire John megszorította a férfi csuklóját, a másik kezével pedig ellenőrizte a pózusát, egyre gyengébb volt, néha kikihagyott, a sok egyértelműen kezdett erőt venni a férfin. A mellette ülő sofőr mindezidő alatt egyetlen szót sem szólt. John hirtelen rádöbbent, hogy ő is súlyosan megsérült, és épp az imént távozott el észrevétenül. Jézusom, ezeket aztán tényleg kemény fából faragták, gondolta John. Viharverten és alultápláltan is foggal körömmel küzdöttek a túlélésért. Black Mountain városa nagy részben kiváló taktikai elhelyezkedésének, hegyeinek és egyetlen földrajzi bejáratának köszönhette, hogy a nap után relatíve sikeresen talpra tudott állni. Ezeknek az embereknek azonban a hegyekben, szűk völgyekben és medencékben megbújva is sikerült életben maradniuk, éppen úgy, ahogy az őseik is legyőzték a vadon 150 évvel korábban. Felcsárt! Kiáltotta el magát, John. Burnett erre halványan magához tért. A tiszteket utolsónak, Materzon. A picsába ezzel, Forest. Egy hordágyas csapat rövidesen a kocsi mellett termett. John kinyitotta az ajtót Burnett oldalán, majd a járművet megkerülve a sofőrhöz sietett. Odaérve hozzá, egyszerre hátra hőkölt. A férfi törzsének bal oldala a hóna alatt vörös színben úszott. A vére a kocsi padlójáról a nyitott ajton keresztül egyenesen John bakancsára csöpögött. A sofőr egyetlen szó nélkül elvérzett, míg a nők és a gyerekek elsőbségének hagyománya értelmében a sorára várt. John a legszívesebben felordított volna. Az, hogy egy f -féle sérüléssel érüléssel hogyan volt egyáltalán képes autót vezetni ez az ember, Teljesen érthetetlen volt számára. Megérkezett a második hordágyas csapat, John azonban csak a fejét rászta. Neki már késő, sóhajtotta. Újból megkerülte a kocsit, és visszament oda, ahol a csapat épp börnettet emelte ki az ülésről, és fektette a hordágyra. A harmadgyenge Forrest még most is tiltakozni próbált, és követelte, hogy előbb a nőket és a gyerekeket lássák el. Makala odalépett mellé, lenézett rá, és a zsebéből egy ollót halászott elő. Óvatosan levágta a kötést, így elébük tárult a börnet baloldalán, a bordák alatt tátongoljuk. Makala mély levegőt vett, és elővette a rúst. Kettes! mondta nyomatékosan John. A felesége habozni látszott. Ő Forrest Burnett, kettes. Forrest ködös tekintettel nézett föl rá. A tiszteket utolsónak, suttogta újra és újra. Úgy van, Forrest, maga az utolsó. Nyugodjon csak meg! John újra makolára nézett. Kettes, és most azonnal hozzá kell látni. Veterán! hajolt le hozzá, szinte kiabálva a kérdést. Pörnet megmozdult és elmosódott. Mi a vércsoportja? A férfi zavartan nézett föl rájuk. Katona, mi a vércsoportja? kiáltott rá erélyesen John. A pozitív! Súgta börnet, majd elveszette az eszméletét. Azonnal vigyék a műtőbe, Kiáltotta makala. Készítsék elő! Ha senki nem ér rá megoperálni, magam kezdem el, amikor itt kint befejeztem a dolgom. John háláson bólintott. Valószínűleg a lépe kapta a találatot, mondta halkan makala. Rengeteg vért veszed, John. El kellene engednünk. Három éve is ezt tanácsoltad volna, mielőtt minden a feje állt. Makala nem válaszolt. Kívülről nézve továbbra is derekasan végezte a munkáját, John azonban látta rajta az általános sok jeleit, és hogy valójában már-már már alig képes kézben tartani az irányítást. Most a csendben várakozó tömeg felé fordult, sokan még mindig imádkoztak. Emberek, figyelmet kérek! Véradókra van szükségünk. A többség tudja a saját vércsoportját. Nulla pozitívok ide. Az A, B és AB csoport tőlem jobbra álljon, külön sorokba. Mondják be a felcsernek a vércsoportjukat, hogy felírhassuk a homlokukra. Vérre van szükségünk! Ötvenen szinte azonnal előreléptek, John torka pedig újra elszorult a látványtól. A horda ellen vívott csatát követő szörnyű napok jutottak eszébe, amikor az alultápláltságtól így is, úgy is, az ég halál szélén állók, mint egy utolsó földi gesztusként önként ajánlották fel a vérüket a sérültek megmentésére. Makala közben végzett az utolsó sérültel is, az idős hölgy csak mosolygott a hazugság hallatán, hogy hármasként hamarosan ellátják majd. – Ön igazán jól élek, nővér! – súgta Makalának. – De tudom, hogy még ma találkozom a teremtővel! John az idős hölgyre nézett és felsóhajtott. Meggi volt az, aki a fosztogatók táborában az agyrázkódását diagnosztizálta. John odalépett hozzá, és megfogta a kezét, mire a nő halványon elmosolyodott. – Hát maga az! Köszönöm, amit értünk tesz! – mondta. John képtelen volt válaszolni. – Igen, asszonyom! – A kocsikat vissza kell küldeni! Még legalább ötven sebesült várakozik odafent a táborban. A nőket, a gyerekeket és a legsúlyosabb sérülteket küldtük előre. Már is intézkedem. Miattam meg káragódni, Rebekte Meggi, amikor átsegítették egy hordágyra és elindultak vele a helyre, amelyről mindenki csak rettegve suttogott a haldoklók terme felé. John Makalára nézett, aki erre odalépett hozzá, és a vállára dőlt. Ő gyengéden átkarolta. 53 ember zsúfolodat össze ezeken a kocsikon. A megtetult majd után majdnem a felük hármas. Ha az első, a legfontosabb órában elláthattok volna őket, három-négy eseten kívül mindenkit megmenthettünk volna. Megremegett az okogási inger újabb hullámától. Ó, Istenem, lehet, hogy azt a csöbb kislányt is megmenthettem volna, ha időben odaérek. Az érzelmek lassan Johnon is erőt vettek. Néhány ampullával több inzulin, és talán Jennifernek sem kellett volna meghalnia. Mivel tudta, hogy most is emberek százai figyelik, nagy levegőt vett, és kényszerűen tovább játszotta a ráosztott szerepet. Ideje munkához látnunk! Jelezte Makalának, aki szó bólintott. Ne vitami a vitamja, John! John megcsókolta a homlokát. Az én hibám volt. Szeretlek. Ugyanezt akartam mondani? Nézett fel rá Makala, és elmosolyodott. Aztán egy sóhajtás kíséretében lassan kibújt a férje öleléséből. Be kell öltöznöm a műtéthez. Vett erőt magán. Tényleg ennyire fontos neked, hogy megmentsük ezt a forrestet? Még szép, hogy az. De miért? Hiszen hajszál hiány megölt. Azért, mert tisztelem. Azt tette, amit tennie kellett, ahogyan én is. Ha másért nem, hát azért, mert annak idején a félkarját és a félszemét adta ezért az országért a lágyan megcsókolta az arcát. Én is meg akarom menteni. Mindent megteszek, amit csak tudok. John lassan hátralépett. Telefonálj be a Memorial Mission kórházba, ők elég jól el vannak látva altatószerekkel, antibiotikumokkal és fájdalomcsillapítókkal, nekünk pedig mindre szükségünk lesz. Annyi még itt is van, hogy a legfontosabb műtéteket elvégezzük, de a többiek szenvedésének enyhítésére messze nem futja. Már most is aspirint adunk az elsődleges fájdalomcsillapítóként, legalábbis azoknak, akik nem súlyos a vérzésük. Az ezüstből kivont antibiotikum készleteink még megvannak, de szeretnék erősebb gyógyszereket is, főleg a hasi sérülésekhez. Épp az előbb akartam felhívni őket. Tudod, ugye, hogy ez mit jelent? A gyógyszerek kiadásához engedély kell, vagyis Ashville tudni fogja, hogy ellátjuk a sebesülteket. Tudom, üzenem annak a kis bocsoknak, hogy nyugodtan dugja csak ide a képét, és nézze meg a saját szemével, mit művelt. Makala újabb csókot nyomott John arcára, majd besietett a kórházba. John végignézett a városlakókon, sokan még mindig a véradóhely előtti sorokban áldogáltak. Önkéntesekre van szükségem, sofőrök kellenek a teherautókhoz. Még több sérült van odafent a táborban, őket is be kell hoznunk. Minden kocsira két felcser jut. Egyet én magam fogok vezetni, kiáltotta el magát John. Ed a semmiből hirtelen mellette termet és a fejét rászta. Nem, John, te itt maradsz! Ha a nagy büdös francot! John, ideje újra valódi vezetőként viselkedned. Túl sokszor viszed vásárra a bőröd, és nem hagysz nekünk egy nyugodt percet se. Amint Esville megtudja, mit csinálunk, valószínűleg eszement balhé lesz. Én kölyök korom óta vadászom ebben az erdőben, úgy ismerem az összes ösvényt és csapást, mint a tenyeremet. Majd én lehozom a sérülteket. John nagy meglepetésére edmögött mögött a step família néhány tagja tűnt fel. A mocskos rohadékok, morogta az egyikük. Nem nagyon szeretjük, ha mások kötözködnek olyanokkal, akikkel mi szoktunk. Egy férfi lőhet férfira, no de gyerekekre és nőkre. Jobban ismerjük az ösvényeket bárkinél. Lehozzuk a sebesültjeiket. Johnnak ideje sem volt vitába szállni. Ed és a stepfiúk már benni is voltak a teherautókban, az önkéntes felcserep pedig további kötszerért, tiszta vizes palackokért és más felszerelésekért rohantak. John elcsendesedve, túlcsorduló büszkeséggel a szívében figyelte, ahogy a tehergépkocsik kigördülnek a kórház elől.